Godmorgen og velkommen til om morgennyheder. Det er fredag den 14. april, og her til morgen starter vi med nyt fra Danske Bank, der har opjusteret deres forventninger til 2023. Vi skal også høre fra to investorer om, hvad de gør med deres Novo-aktier efter selskabet seneste tids store succes. Og så slutter vi af med at høre lidt om, hvor mange milliarder kroner overskydende i skat, der i dag rammer danskernes konti. Du lytter til om morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Sen torsdag aften var der nyt fra Danske Bank. Efter en god start på året opjusterer de nu forventningerne til 2023. De sigter nu efter et nettoresultat på 1,5 milliarder kroner mere end de forventninger banken præsenterede i sammenhæng med deres årsregnskab den 2. februar. Bankens direktør Carsten Egeris siger i en børsmeddelelse. Efter en generelt turbulent periode for bankerne er vi tilfredse med vores resultater for første kvartal 2023. De gode finansielle resultater er skabt på baggrund af de stigende renter og høje handelsindtægter, som følge af god kundeaktivitet. Novo Nordisk fortsætter med at brage frem. Medicinalgigantens succes blev endnu en gang slået fast torsdag, da de kunne opjustere forventningerne til deres salg i 2023 efter kun et kvartal inde i det nye år. Opjusteringen blev fejret med endnu en kursrekord, der har sendt markedsværdien over svimlende 2500 milliarder kroner. Men hvad så, hvis man sidder derude med Novo Nordisk aktier i sin portefølje? Er det nu, man skal sælge ud af toppen, eller skal man se tiden anden? Det har vi på Vester spurgt to investorer om, der begge har Novo aktier i porteføljen. Thorleif Jackson, der er direktør i Jackson Familienvest, slår fast, at man nok bare skal læne sig tilbage og glæde sig. Han har selv over en tredjedel af sin pension i Novo Nordisk. Han siger til Vester: Det er en super god aktie, der hører hjemme i alle... Danske følger, fordi den har givet et godt afkast på 10 års sigt, men på kort sigt kan den jo sagtens gå baglæns. Aktiechef i Arta Kapitalforvaltningen, Lars Hytting, er også positivt stemt over for aktien. Han siger, det handler om at tjene penge, og det kan Novo. Vi startede Arta Kapitalforvaltningen i 2009, og der købte vi Novo. Vi har aldrig siden da solgt Novo, og jeg har heller ingen plan om at skulde det. Så skal vi til en god nyhed for langt de fleste danskere. Her til morgen er Skattestyrelsen begyndt at udbetale overskydende skat, og i alt lander der 25,4 milliarder kroner på knap 4 millioner danskers bankkonti. Privatøkonomi i Arbejdernes Landsbank, Brian Fris Helmer, siger, Danskerne får i dag en milliard stor indsprøjtning på bankkontonen i overskydende skat. Pengene falder på et tørt sted for nogen i en tid med økonomisk usikkerhed og høje forbrugerpræstigninger. Selvom der er tale om ens egne penge, som man har betalt for meget skat sidste år, så luner det unægteligt i en tid, hvor mange dele af forbruget er blevet markant dyrere. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere abonner på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder for morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jørenvestor.dk i løbet af dagen, og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.